ba berriro ere, e, animalien erabilpenari buruz eh tamales hitzein e, beharra dugu eta kasu honetan, ba, irakaskuntzan, e, beste kasu batzuetan aipatu izan dugu e, Azke askei ekintza elkarteko laguneekin, bueno ba, zenako erabilpena erabilera ematen zen, dieten animaleei bai herriko e, bueno, ba, bestetan, kasu honetan irakaskuntzan honetas hitze egiteko telefonoaren ba beste motorrean eh dugu kaixo lide egunon Kaixo bai, gunean. Bueno, bat e, e, aipatzen zuen hasieran, ez? Bat animal esberriro ere, eh aipatu berdugu, esamarra dugu, ba animalien erabilpena, eh bali, bueno, ematen ari dela eta kaso honetan bai irakaskuntza hori salatu zute, eta Goierriko eskolan e, gertatu dena, alegia. Hori da, bai. Eh, bueno, izan dutuen bezala animalien erabilpena eta esplotazioa, ba gure egunerokotasuneko e, alor askotan ematen da. Eh, kasu honetan, eh, ezkuntzari buruzari gara eta gainera, bueno, ezkuntzari buruzari gareneaz, eh, oraindik ere garrantzitsuagoa dela iruten zaigu, ze kontatu nahi berdugu, e, ezkuntza nor lkau gozatu zertatzen direnean, e, bueno, hori nazaldiko du ze, ze geratu den. Ba, bueno, azken edari gara gastei buruz eta gasteek momentu, momentu honetan daudela ba, baloren moralak eta etika eta empatia eta beste gauza batzuk garatzen eta olako gauzak sortzen dutena da kontrakoa. Gure baloren kontrako e, eragina, ez? Bueno, e, gauza da, asaltzeko pixko batzatzen pasaden, xan otzen bezala, e, goierri eskolak gara, e, Zanbosko eguna ospatzen du urtero, dara matzaia urte de xente ospaten, eta, bueno, ospatizun horren barruan, sartzen da, e, bueno, azpalitik egiten, bueno, urte bat egiten den gauza bat, dela e, txerri agapaketa eta asto gainean lasterketa egitea. E, hori egiten da, eskola, eskolaren autorizazioarekin eta eskolak buntzatuz, E, gauza da, e, erabiltzen dela hori egiten talde ikasleetalde batek, gero e, ikasbira iagiteko diru ateratzeko. E, pasabena da, ikasleetalde badago, lagor barbaan begona sartuta, ba, ama, oztamasi duterekin, eta e, gurekin harremanetan jarri zidela, ba, da, e, bira, hau dena zalduz. Da, hilek zaitu gira, barrundik, ikaslen antolakuntzetik, hau da, susunariak nitzegin ez, irakasleek nitzegin ez, ikasleek nitzegin Zaiatuz, e, ziñadurak biltzen, e, baina enten albertako izan da. da e, hori dena saiatu dira eta naiz eta momentu honetan goierre eskolak ebiali duen komunikatu ofizial bat esanez e, ziñadurak biltzea utzi dutela, eta, bueno, e, arrakasarik ez zuela izan ziñadurak biltzea horrek hori dezurra da. Ikasle diotenez, eta guzin izten diegu, ze, bueno, erakutsi duena goierre eskolak izan da, ez dela izan bere jarregan, E, izan da bono, ba, azkenian ez nia necesito en la UCI, eh, bali biraien e, iritz kritikoa eta batez ere balore etiko batzuk bultzatzea eskolatik 75-76 urteko gazteek, zen, ze, ze gukekin duguna da kontrakoa bultzatzea saiatu behako duguk eta ez hori ekibitea edo inhibitzea, ez? Orduan, hori hori pasa eta gero, pasazenazen eh bueno, e, askin zakera bekiz erabakizuela, eh hau egiten dela eskutuan jende asko etzekiela hau gertaentzela ta gainera eh egulaztu behar, e, eskolak naiz pribatuak dirupuru edo bieratako diru batekin egin dagon edo erabil eh izan gauza da den 11 maiakota nierla eta beraz uku uste dugu e, gorro gertatzen dela publiko izan da multzetekela eh udanerak bon, igenuen hori dena dokumentatzea bideo bat atera genuen E, berrogeita sortzi hor duretan, lerrogeita marmila ikus, ikusten ikusi zituen bideo ez da izan zen bideo ez da izan zen, ikaragerezko harrakaz da izan zuen eta jendeak e, jendea erabat e, lotxatuta eta erabat aserretuta zegoen e, edukiarekin, ez? No, laden posible, horretak garremendean e, gure, gure aurre eta gaztei horrelako balioak e, erakustea, eta batez ere, eskolatik bultatzea, ez? Eta gainera eskolak bere gurua justifikatzea, san ez, gaztea dihurtzen dien lagiten, e, ba, beraien, beraien ari dituzten e, ekimenak, ez zutu zelako gazteo dihurtu nahi, edo gauzak bebekatu nahi. Eta, bueno, e, bueno azkenian e, guke nahi duguna, ausnarketa da, e, bueno, espezismoa, hau da, e, gizakion eta gainentzeko animalen arteko e, diskriminazioa, Aguk uste dugula bestien espezien, espezien gainetik gaudela, barrazismoan eta eta matxismoan grafenden bezala, hau da, barrazismoan erraza batek besta egin gainetik dagoela, eta matxismoan gizona emakumeen gainetik dagoela, azkenean hori ere e, bizitzako arlo askotan dakagula presente. Eta espezismoan presente dago ere bai e, eskola e, zea, eskola barruan ez, eskolako baloreetan eta horrek garbi ikusten duen erakusten duena da, ba bueno, herriota e, eta eta astoien eskubideak erabatzapalduak egin direla eta, bueno, gainera e, zer eta ospakizun bat aurrera eramateko, ez? Eta bueno, ba hori salatzeko hori salatzeko salatu nahi genuen. Eta oh. ondorio bezala gainena esan berra dago, eh aurdena aurrera eramanduten ikasleak saiatu direnak au den aldatzen, ba bueno, eh Eskolatiketa ez dira ez dira bateron du hartuak izan eta bueno, ez ezakigu gure onberatik izango dituen edo zanek onegu hmm. guztiak bueno, e, Benetan, haipatu zegoen dokumentatu duzuela e, bueno, e, izan dako gertakari lotxagarri hori e, Benetan, bueno, ba, irudiak ikusial izan ditugu oso zabalduta izan delako bideo hori haipatu bezala benetan, bueno, ba, irudi penagarriak dira oso, oso gogorrak E, behar bada e, guzti honen alde positiboena, e, zerbait, e, aspin marratxe izan daiteke baita izan da, enzu ere, ere, ikasle talde baten e, ba, jarrera, ez gutxien ez, horrelako egora, egora baten aurrean, ba, beraiek e, modu baten aurre egitea, nahiz eta oraindik ez dakik egon, zera nola kondarioak izan dituen, ez, a, pixka jarrera hori zuek, e, nola baloratzen duzue. Bueno, e, ba, egia esan izan positibo, ki es gizarteak erantsun duela, batez ere hori oso oso positibo, positibo tota ugagu, es jendea ez dala jende gelditu, ba, pasivo, eta bueno, batez ere izan duan bezala, gure gastei eh, buruzari garela, ez garela egiten ari heldu batzuibarre buruz Dilduak ja balore, balore zinko batzu dituz, eta behin eh, ja osatua daude, ganean gazoik horreindik ez dira osatu. Eh, Eztituzte bere balore moralako benik, era erabat zinkatu, orduan, horreindik eh, ere garrantzitsua guada, eta jendeak erantzune gindu, noski, oso basa menzun bezala eta malgarria delako. Eta, bueno, gokatera nahi duguna ausnarketan behendik da, eh, espero dugula, eta oste dugu horrela pasako dela. Ezakigu, iritsizei uzkigu, eh, zeak, etxutxun mutuak, baterren ba urterako ez dela legingo, Ba, bueno, batez ere eskolan oso haserratuta daudela eta batez ere Braien Hirudia publikoa oso eh um, ezagun ba oso itxusi irakutsi dutela Braien Hirudia eta bueno, ez daude batere batere kontentu eta batez ere eman duten irudiagatik segurazki urrurratera e, begira dizutela egingo. Ez dakigu seguro ez dut teñengo boni komunikaturi biali eta ez du guste gainera biliko dutenik, zaikenean eh beraien akatsa izango zen, baina bueno, ba zein daki, eh gukit itsaro pentsu gaudei, gaude, eta atsezere gaztetale batek horrelako adorea eta horrelako Eh, ba, hori horrelako baloriak izatez, eh? oso pozitiu bezala ikusten dugu. Horik, hori hori eskolan izan zen, ez dakite zuek ba, eh, horrelako egora baten berri bado zuen, beste eh, eskuntza edo irak askuntza zentro horren batean horrelako bueno, horre eh, zerbait egiten duten, mm, ez dakite... Ez daukagu, daukagu fogarik edo ez daukagu behintzat hori e, ba, ez daukagu ziur Baina badakigu eskola gaietan nemat entelan lako gauzak Eta baina gau momentu honetan ba, Ez daukagu inyungo fogarik edo uh -huh. Baina bueno ez daukagu balitzen lago horrengo da hori dena salatzeko Baina seguru haude beste lekuren maten egiten dela Hori e, azkenian e, goierri eskolako izan da Izo punta ez azkenian Ego argitara Argitararen dugu eta jakiteraren mandugu, baina seguru gaude legu gehiodo daudela. Seguro oh. seguro. Ez da lin izango da nafarra, zurema da Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian, dena, dena la Cor. Uh -huh. Ongi da el e, bueno, ba gehi ez eta eta baita ere, bueno, ba bocatzeko badaki e, sartzen garela, ba pasan astean Toni banolitzunen hasi ziren baitare inauteriak, Eskarreko ainbatzokoetan inauterietan e, bueno, ba, sartzen gara. Badakigu inauterietan e, bueno, ba tamales E, batzuk e, baita ere garaia hoetan animaliak e, erabiltzen dituztela, esplotatzen dituztela, bueno, ba piska bat e, beraieta bereie, strufatzeko edo irri egiteko edo beste erabilpen bat emateko piska bat eh horri buruz zenuko e, zabalduko zenuten. Bueno, azkenian jarrera guzti e, erakusten dutena da pertsuna hien ezak, ezakintasuna eta empatia falta, ez? Eta, bueno, asmeketa bat egin barko dugu nuke, ez? Eh? gizarte monta nahi dugun. E, gizarte bari, solidarioa, empatikoa, e, kontzientea, edo nahi dugun gizarte ignorante bat, e, bari, e, erabateko bereko itasuna daukana, Eta batez ere, empatia falta ez? Hau da, ez dena, gai, besteren lekuan jartxeako, ez? Horregun eko gunekena da, ba, kontuan izateko, horren dela ez denborazko arte, emakumeen de eskubideak, etxetela onartu ere egiten, eta gaur egun onartzen direla, eta batez ere, e, ba, izarte mañan ez dago, la hondo ikusia, eskubide horiek ez... E ba ez bermatze 2023 es eh en kontra joatea, ez. Eta animalein eskulen guruan ba, berdina gertatzen da. Azkenean gizarteak aurrera pasoak da. eta garbi kusten dena da, eh animaren eskulia gero tar no artuago dela eta itzikola momentu bat jarrera guzti hauek izen laundokusiak egongo, orain baino askoz ere gehiago eta bueno, eta nindeko nukena da jendeak pixka bat pentsatzea. Ez alaude beste dibertitzeko era batzuk. Ez algaragai gure imajnatu zera beste dibertitzeko era batzuk aurkitzeko. Uste dut, galderonin erantzunan, ikusin pla dela, eta ba, galdera da, egin ba dezakezu, zergatik ez uzu egiten. Egin ezagun ba, eh? gure hmm. eh? ba de, e? gure gurea eta, e? Bozongeli guzti horrekin galditzen gara esker mila eta gorean gurean izatagatik gorkoan. Ba, asko.